Ще Антіопу я потім побачив а сопов, доньку. Ця похвалилась мені, що у Зевсових спала обіймах і породила йому двох синів Амфіона і Зета. Перші у фібах вони семибраних оселю заклали, й муром її обвели, хоч могутні були, а без мурів жити проте не могли. На фіванській рівнині просторі потім Алкмену побачив я амфітріона дружину, що породила Геракла, відважного лев'яче серце, Зевсом великим його у солодких обіймах зачавши. Бачив я ще там Мегару, Креонта безстрашного доньку амфітріона, незборений син її мав за дружину. Матір Едіпову там Епікасту я бачив прекрасну. Діло страшне, несвідомо вчинила вона, За дружину рідному синові стала. Отця свого вбивши, із нею він одружився. Відразу ж богови це людям відкрили. Лиха багато зазнавши, прибув він в улюблені Фіви, згубної волі богів і владарив над людом кадмейським. Мати ж сама до міцної спустилася брами Аїда, воротаря, в петлі, на високій повісившись крокві, з горя тяжкого. Йому ж залишило нещастя численні, скільки за матерню кривду ерінії їх приділяють. Бачив я там і Хлоріду, прекрасну. Завроду чудову з нею Нелей одружився, Незліченні дари заплативши. Це наймолодша дочка Амфіона, сина Іаса, Що володарив колись в Орхомені, столиці Мініян. В пілосі стала вона за владарку і дітей породила Нестора, Хромія, ще й велиславного Періклімена, ще породила славетну Перо, оте диво смертних. Всі її сватили близькі сусіди, не лей лиш за того, мав її видати, хто йому аж із філаки пригонить череду широколобих корів круторогих і фікла сильного гордість. Хоч важко здобуть їх, один за цей подвиг взявся віщун бездоганний, та волею бога лихого впута досадні сільськими захоплений був пастухами. Як місяці проминули і дні перебігли чергою, рік закінчив своє коло, і ті самі вернулися ори, тільки тоді віщуна. Відпустила Іфіклава сила, що провістив йому все, і Зевсова воля здійснилась. Потім ще леду побачив я там Тіндарея дружину. В неї від нього відважні сини народилися кастор, коней приборкувач, та Полідевк, незборимий кулачник. Їх ще живими обох. Укрила земля життєдайна, Та й під землею вони, Не обділені шаною Зевса, В чергу живуть через день. І так само по черзі обидва Знов умирають, Їм шана однака з богами припала. І Фемедею ще бачив я там, Алоея, дружину. Розповідала вона, що з самим Посейдоном зійшлася і двох породила синів, та були вони недовговічні. От Богорівний та з ним Ефіальд, що далеку мав славу, найкрасивіші були і найвищі з усіх, що зростила щедра земля від часів Оріона Славетного й досі. Дев'ятилітні були вже обоє. Завширшки на дев'ять локтів вони, А на зріст дев'яти вони сажні всягали. Навіть безсмертним богам на Олімпі самому грозили Заколот буйний вчинить і війну проти них розпочати. Осу збирались були на Олімп навалить, А на осу Пеліон лісошумливий, Щоб так аж до неба дістатись. Так би й зробили вони, якби встигли обоє змужніти, та погубив їх син Зевса і пишноволосої лети разом обох, коли й перший пушок попід скронями в них ще не розцвітав, і волоссям ще їх підборіддя не квітли.